Ferien bei uns verleben, George? Dann bist du nicht die ganze Zeit unglücklich, dass dein Vater auf deiner kleinen Felseninsel experimentiert. Nein, danke, Anne. Du kommst mit Dick und Julian zu mir zum Felsenhaus, schon um Mutter Gesellschaft zu leisten. Sie wird ganz allein sein, wenn Vater auf der Insel ist. Außerdem können wir ihn etwas im Auge behalten. Womöglich fliegt sonst die Felseninsel in die Luft. Das kann man bei seinen Experimenten ja nie wissen. Er baut doch wohl keine Atombomben, was? Ich weiß es nicht. Also gut, du hast mich schon überredet, George. Und Timmy freut sich auch. <lacht> Die Mutter von George war am Bahnhof, um die Kinder im Pferdewagen abzuholen. Sie fielen ihr der Reihe nach um den Hals. Und dann ging's ab auf dem Wagen. Wie geht es Onkel Quentin? Oh, eigentlich ganz gut, aber er ist furchtbar aufgeregt. Denn sein augenblickliches Experiment ist ihm sehr wichtig. Was hat er denn vor? Ach, das weiß ich nicht. Das weiß ich ja nie. Auf jeden Fall muss er dieses Experiment an einem Ort ausführen, der von tiefem Wasser umgeben ist. Na, da ist die Felseninsel geradezu ideal. Und seht mal, sie liegt wie ein Wächter in der Bucht. Da, am Eingang von dem zerfallenen Schloss, haben sie einen hohen, schlanken Turm aufgebaut. Ja, beinahe wie ein Leuchtturm. Oben ist ein ganz mit Glas umgebener Raum draufgesetzt. Äh, wer hat denn den Turm gebaut? Die Pläne hat Onkel Quentin selbst ausgearbeitet und die Leute vom Forschungsministerium haben den Turm für ihn aufgestellt. Mutter, es gefällt mir nicht. Es verdirbt die ganze Felseninsel. Aber Liebling, der Turm kann doch wieder abgebaut werden, wenn Vater seine Arbeit beendet hat. Er hat gesagt, du könntest zur Insel rüberkommen und es dir ansehen. Hast du nicht Lust? Nö. Es ist wirklich sehr interessant. Ich würde sofort mitgehen. Ja, dann können wir doch morgen alle hinüberfahren und ihn besuchen. So, hier ist unser Felsenhaus. Hat Vater denn ein Boot da drüben? Mutter, er hat doch nicht etwa mein Boot genommen. Nein, Georgie, nur nicht gleich so aufgeregt. Er hat ein anderes Boot. Die Fischer waren ihm behilflich, durch die gefährlichen Klippen zu steuern. Einer von ihnen hat ihn ins Schlepptau genommen. Schon ganz früh am nächsten Morgen ruderten Dick und Julien kräftig und trieben das Boot schnell voran. Sie waren schon hundertmal zur Felseninsel hinüber berudert und fanden diesen Weg nahezu mit geschlossenen Augen. Das Boot lief in den kleinen Hafen ein und landete sanft im Ufersand. Bald gingen alle gemeinsam auf den großen, zusammengestürzten Torbogen zu, der den Eingang zum alten Schloss bildet. Dein Vater wohnt bestimmt in einem kleinen Raum da oben, mit den zwei schlitzähnlichen Fenstern. Das ist ja sowieso der einzige Raum im Schloss, der noch etwas Schutz bietet. Und sonst ist ja alles zerfallen. Wenn er nicht im Kellerhaus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kellerräume sind zu kalt und zu dunkel. Mutter, wo ist dein Vaters Arbeitsraum? Ich weiß es nicht genau. Er wollte nicht, dass ich viel herumfrage. Aber wahrscheinlich arbeitet er dort oben im Turm. Los, wir rufen ihn. Onkel Quentin! Onkel Quentin! Quentin! Onkel Quentin! Quentin! Wo bist du? Nichts. Ja, wo mag er nur stecken? Keine Sorge, Tante Fanny. Wir werden ihn schon aufstöbern. Vielleicht muss er für seine Arbeit doch unter der Erde sein, vom Wasser umgeben, wie du gestern gesagt hast. Komm, wir gucken mal. Da ja. unten kann er nicht sein. Wir brauchen uns gar nicht erst abzuquälen. Der Stein vor dem Eingang zum Keller liegt flach auf dem Boden. Da wächst ja schon Tank über den Rand. Aber wo könnte er sonst sein? Vielleicht mhm. in der Höhle, wo wir uns einmal versteckt haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Onkel Quentin durch das Loch in die Höhle springt. Mhm. Also, nein, mhm. bestimmt nicht. Dann ist er ja vielleicht doch oben auf dem Turm. Ich finde, wir klettern mal rauf. Dann werden wir es ja sehen. Mhm. Julian, Dick, Anne und George kletterten die steile Wendeltreppe hinauf bis in den obersten Raum dessen Wände aus dickem, glänzendem Glas bestanden. Drähte liefen hier durch das Glas und die losen Enden flatterten und blitzten draußen in dem heftigen Wind. Ach, du lieber Himmel, was für ein seltsamer Ort. Ja. Wozu die Drähte? Fangen Sie drahtlose Wellen auf? <lacht> du kannst ja Onkel Quentin fahren. Na, das könnte was mit Radar zu tun haben. Mhm. Ja, aber wo ist er denn, Onkel Quentin? Er ist nicht im Schloss, nicht in den Kellern, nicht in der Höhle und hier oben auch nicht. Das ist ganz schön geheimnisvoll. Er wird schon irgendwie auftauchen. Sein Boot ist ja in der Bucht, weggefahren ist er also nicht. Oh, Seht doch, wie die Spitzen der Drähte zittern. Wie sie plötzlich glühen, als ob man funken würde. Wo kamen die brummenden Knurrengeräusche her? Es klang fast so, als ob es unter uns wäre. Hey, seht nur, da ist Onkel Quentin. Da unten steht er neben dem Turm und beobachtet die Dullen. Los, runter! No, ja. Onkel, Quentin. Onkel Quentin! Onkel Quentin! Hier sind wir. Das ist aber eine Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr heute kommen wolltet. Aber Quentin, ich habe es dir doch in dein Tagebuch geschrieben. Wo kommst du so plötzlich her? Ich war in meinem Arbeitszimmer. Wo ist denn das? Wir haben dich sogar oben auf dem Turm im Glasraum gesucht. Was? Ihr habt es gewagt, da hinaufzugehen? Mein Gott, habt ihr in einer großen Gefahr geschwebt. Ich habe soeben einen Versuch beendet. Ich sag euch, es ist gefährlich. Geht nie wieder in diesen Turm. Außerdem kann es euch ganz einerlei sein, wo ich arbeite. Quentin, lauert hier nicht irgendeine Gefahr? Es könnte dir doch jemand nachstöbern. Wie schon einmal. Ach, ich mache mir solche Sorgen. Nein, ich bin hier ganz sicher. Kein Flugzeug kann hier auf dieser Insel landen, kein Boot kann durch die Klippen dringen, wenn es den Weg nicht kennt. Aber es würde dir doch bestimmt keine großen Schwierigkeiten bereiten, Tante Fanny zweimal am Tag ein Zeichen zu geben, damit sie sich nicht so sorgen muss, oder? Nun ja, das könnte ich schon. Ich muss sowieso alle zwölf Stunden rauf auf den Turm die Drähte ordnen. Wenn es euch beruhigt, dann werde ich eben zweimal am Tag signalisieren. Ja. Morgens um halb elf und abends um halb elf. Morgens blinke ich mit einem Spiegel rüber und abends mit einer Lampe. Ich werde sie immer sechsmal aufleuchten lassen. Dann wisst ihr, dass alles in Ordnung ist. Zufrieden? Okay. Muss jetzt gehen. Zeit, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Wann sollen wir wiederkommen? Dich besuchen, Quentin. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich mein Ziel erreicht habe. Kommt nicht, bevor ich euch Bescheid gebe. Also, lasst es euch gut gehen. Wiedersehen. Und alles Wiedersehen. Gute für deine Arbeit. Das sind sicher die einzigen Lebewesen, die heute Morgen unterwegs sind. Kommt drüber zu den Felsen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Da kommt sein ein Mann und ein Junge entgegen. Hallo, na, du bist ja ein Hund. Guten, Morgen. Guten Morgen. Morgen. Was können das für Leute sein? Da hat nichts von neuen Gästen erzählt. Die gehören vielleicht zum Nachbarhof. Da kommt der Junge schon wieder zurück. Hallo, was macht ihr denn? Wollt ihr spielen? Ach, wir sind hier nur so. Ich finde das ganz toll hier bei dem Sturm. Ich möchte so gern mal darüber zu der Insel. Die sieht interessant aus. Das ist meine Insel. Die gehört mir persönlich. Wirklich? Dir gehört eine ganze Insel? Könntest du mich nicht mal mit hinübernehmen? Klar, warum nicht? Aber im Augenblick arbeitet mein Vater da drüben. Er ist Wissenschaftler. Hm, macht er gerade ein neues Experiment? Ja, klar. Sag mal, hat dieser seltsame Turm was damit zu tun? Ja, was geht dich das an? Oh, nichts. Aber wenn die Arbeit auf der Insel beendet ist, würdet ihr mich dann vielleicht einmal mit rübernehmen? Wenn du möchtest, dann machen wir das. Und sicherlich schon bald. Das Experiment ist beinahe beendet. Oh ja, du, oh, da kommt dein Vater. Hm. So, ihr habt euch schon angefreundet. Das ist recht. Tag, Mein Junge fühlt sich hier so einsam. Ihr könntet uns ja mal besuchen. Wir haben einen schönen Fernsehapparat. Den könnt ihr euch Martin gern mal vorführen. Ja, kommt doch gleich heute Nachmittag. Das ist ein Angebot. Wir haben noch nie ferngesehen. Also gut, bis später. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nicht Wiedersehen. vergessen. Wiedersehen, Kinder. Ist das nicht herrlich? Wir können fernsehen. Ja. Ich finde den Jungen ganz nett. Ja. Er hat aber ein auffallendes Interesse an der Insel und an dem Turm. Also ich finde es besser, wenn wir über die Arbeit von deinem Vater überhaupt nicht reden. Hm. Immerhin waren ja schon einmal Leute hinter seinen wissenschaftlichen Theorien her. Wissenschaftler sind, wie du weißt, George BWL. BWL? Was heißt denn das? Besonders wichtige Leute, Kleines. Der Abend kam. Die Bucht war in ein weiches Blau getaucht. Die vier Freunde blickten aus dem Fenster hinüber zur Felseninsel. Die Glasspitze des Turmes blinkte und blitzte in der untergehenden Sonne. Und plötzlich hörten sie ein merkwürdiges, polterndes Geräusch. Dann erstrahlte der Turm in einem eigenartigen Glanz. Donnerwetter. Genau wie gestern. Dein Vater ist bei seiner Arbeit, George. Und ich möchte nur wissen, von wo aus er das macht. Merkwürdig und auch etwas unheimlich, wo Vater wohl steckt. Habt ihr das Geräusch gehört? Ach du liebe Zeit, der wird doch nicht eines Tages in die Luft fliegen. Wir wollen es nicht hoffen. <lacht> Bestimmt nicht. Hm. Tante Fanny, darf ich heute Abend bis halb elf aufbleiben? Ich möchte sogar gern in Quentin ins Signal sehen. Nein, nein. Niemand braucht aufzubleiben. Ich kann sehr gut selbst darauf achten. Aber Dick und ich brauchen doch nicht so früh ins Bett. Im Internat liegen wir auch nie vor zehn Uhr in der Falle. Stimmt. Ihr könnt es doch vom Bett aus beobachten. Vorausgesetzt, dass ihr nicht darüber einschlaft. Na gut, das geht. Ich kann die Felseninsel wirklich prima von meinem Bett aus sehen. Sechsmaliges Aufleuchten einer Lampe. Ich werde genau mitzählen. Um halb elf blitzte ein Licht von der Glasspitze des Turmes. Und es war ein klares, reines Licht, wie das Licht einer Laterne. Einmal, zweimal... Fünfmal Sechs. Sechsmal geblitzt. Es ist alles in Ordnung. Ja. Hm, gute Nacht. Super Sonnenschein. Ich weiß auch schon, was wir unternehmen könnten. Das wäre? Wir gehen zum alten Steinbruch und suchen nach prähistorischen Sachen. Oh, Was ist denn was mit dir so Gott. Na, ja, wir haben ein kleines Museum in der Schule. Ich möchte gern Fallspitzen oder sowas mitbringen. Doch, hoffentlich ja. finden wir stattdessen nicht wieder ein armes, totes Schaf. <lacht> Unsinn. Es ist kurz vor halb elf. Wir müssen ja erstmal auf Onkel Quentin's Signal warten. Ja, das finde ich auch. Mhm. Hm. Na, jetzt muss aber gleich. Ja. Hm. Da! Ein hm? Spiegel blitzt auf in der Sonne. Ja, ja. Eins, zwei, zwei, zwei drei, drei, vier, vier fünf, fünf, fünf nein, sechs, sechs. sechs. Ah, alles in Ordnung. Guten Morgen und auf Wiedersehen, Onkel Quentin. Wir wollen heute Abend wieder nach der Ausschau halten. Seht mal, so schöne Himmelschlüsselchen habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Nie so viele auf einer Stelle und noch nie so große. Pass lieber auf, wo du hintrittst. Die Wände sind sehr steil. Hier kannst du leicht abrutschen und dir ein Arm oder Bein brechen. Ach, ich passe schon auf. <lacht> Hallo. Uh, uh. Hey. Hallo, bist du es? Ja, ich bin Martin. Ja, wir wollen da unten picknicken und sehen, ob wir einige Steinsachen und prähistorische Gegenstände finden können. <lacht> ich bin auf dem hier. Ich möchte auch ein paar Steinsachen finden. <lacht> Warte, wir kommen runter. Oh, es ist das furchtbar heiß hier unten. Oh. Kann man wohl sagen. Na, Timmy, was machst du denn da? Was hast du denn gefunden? sieht nur. Eine schöne Pfeilspitze. Ja, zeig. Oh. Danke, Timmy, alter Bursche. Wo hast du die denn ausgebuddelt? Toll, wie die Spitze geformt ist. Wenn man bedenkt, dass dieses Ding vor Jahrtausenden von Höhlenmenschen benutzt wurde, um ihre Feinde zu töten. Allerhand. ja. allerhand. Los, gib her, ist meine. Äh, nein. Gib her. Ja, zeig nochmal. Willst du auch mit uns picknicken, Martin? Nein, ich habe nichts zu essen dabei. Na, dafür haben wir umso mehr. Bleib ruhig hier und iss mit uns. Ja. Hm, danke, das ist nett. Wollt ihr heute Nachmittag wirklich zu mir kommen und fernsehen? Na klar wollen wir. Das. das? Fernsehen. Klasse. Hm, okay. Los, wir packen das aus. wird bestimmt okay. prima. Ich helfe euch. Probier mal, Dick. Ja, Kann ich auch mal haben. <lacht> danke. Mm. Ich habe gestern gesehen, wie dein Vater signalisiert hat. Woher wusstest du, dass er Zeichen gibt? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Ich sah nur die sechs Blitze und dachte darüber nach, dass es ein Signal sein könnte. Viele Leute werden die Blitzsignale gesehen haben. Vater signalisiert mit einem Spiegel um halb elf, um zu melden, dass alles in Ordnung ist. Und abends um die gleiche Zeit blitzt er mit einem Sch äh, Wo gehst du in die Schule, Martin? Gar nicht. Ich war lange krank und hatte einen Hauslehrer. Das ist Pech. Timmy, wo bist du? Julian, wo steckt denn Timmy? Ich weiß nicht. Er ist sicher, wie er in ein ganz besonders tiefes Kaninchenloch gekrochen. Ich muss ihn lieber holen. Wie macht das? Timmy. Timmy, wo bist du? Wo steckst du denn? George ging vorsichtig den Felsen hinunter und kroch unter die Felsplatte. Da fand sie eine breite Öffnung. Timmy, wo steckst du denn? Mm. Warte, ich komme zu dir gekrochen. Mm. Nanu, auf einmal wurde der Gang ganz hoch und breit. Da bist du ja, Timmy. Hast du mir aber Angst gemacht? Ist das hier ein Gang oder nur eine Höhle? George, schläfst du da? Komm zurück! Ja, ja, ich komme ja schon! Oh, Timmy, komm hier, Timmy! Ich war mit Timmy auf Kaninchenjagd. Man sieht's. Stellt euch vor, unter dem Felsen ist ein Gang. Was? Was? Oh. Zuerst ist es ein niedriger Stollen, dann wird er breiter und schließlich wird ein ganz breiter und hoher Gang. Das wird ein Geheimgang sein. Wollen wir ihn erforschen? Oh nein, heute habe ich keine Lust mehr auf Entdeckung. Ah, es ist bestimmt ein alter Stollen, der von den Steinbrucharbeiten herrührt. Ich wäre unheimlich dafür, dass wir die Höhle erforschen. Wenn wir aber um halb drei die Fernsehsendung sehen wollen, da haben wir keine Zeit. Dann müssen wir allmählich die Felsen wieder hochklettern. Ja, stimmt. Wir haben schon viel zu lange gepennt. Bald waren die fünf Freunde und auch Martin wieder aus dem Steinbruch hinausgeklettert. Die Luft war schön, kühl und frisch, nach der Wärme in der Grube. Sie gingen den Weg zum Klippenpfad, am Haus des Küstenwächters vorbei und durch den Torweg des nächsten Hauses. Hier stieß Martin die Tür auf. Tag, Tag. Tag. Das ist aber nett. Na, kommt doch rein, Kinder. Und der Hund auch, ich habe Hunde gern. Ihr wollt wohl jetzt fernsehen, was? Ja, gern. Oh ja. oh ja. Kommt hier lang. Oh, ein Funkgerät haben Sie auch mit Sender und Empfänger? Ja, das ist mein Hobby. Ich habe dieses Gerät gebaut. Mit dem kann man sicher drahtlose Meldungen durchgeben. Alle Achtung, Sie müssen aber gescheit sein. Na, Euer Onkel soll ja auch ein schlauer Fuchs sein. Ja, das kann man Vater, wohl sagen, oder Mein Ding. Ding. Vater ist immer am Experimentieren und Erfinden. Ich wäre froh, wenn er sich nicht ausgerechnet unsere Ferienzeit ausgesucht hätte, ja. um auf meiner Insel zu experimentieren. Es gibt dort Kerker, richtige Verliese, tief unter der Erde. Dein Vater macht Versuche? In den Kerkern? Wissen wir nicht. Es gibt doch eine Höhle, mhm. wo wir einmal gewohnt haben. Sie hat einen Eingang sowohl durchs Dach als auch von der See her. Na, das wäre doch ein seltsamer Arbeitsplatz. Wir waren auf jeden Fall. Was ist denn los, Timmy? Es wird mir im Zimmer zu heiß sein. Besser, du bringst ihn raus, George. Wollen wir jetzt fernsehen? Ja, los, sonst ist das Programm bald vorbei. Julien, du Biest! Wie konntest du Timmy nur so wehtun? Ich hatte keine andere Wahl, alles so herauszuplaudern. Hast du denn nicht gemerkt, dass es diesen Herrn furchtbar interessiert, wo dein Vater auf der Insel arbeitet? Ja, also irgendwie muss man dich ja zum Schweigen bringen, bevor du alles verrätst. Zuerst habe ich auch gedacht, dass er hinter Vaters Geheimnis hier ist. Hm. Aber er hat mir gesagt, dass er Journalist sei. Hm? Er will doch nur Informationen für seine Zeitung, um die Geschichte groß aufzubauschen, wenn Vater seine Arbeit beendet hat. Kann schon sein. Aber ich sehe nicht ein, warum wir rumsitzen und uns ausquetschen lassen wie Zitronen. Äh, es ist gleich halb elf. Wir müssen runter an den Strand, um nach den Signalen zu sehen. Ja. war das? Hm? Sieben? Ah. Acht? 10? Elf? Zwölf? Merkwürdig. 13, 14, 15? 16? 17? 18? Julian, warum hat er 18 Mal geblinkt? Droht eine Gefahr? Wir machen sofort das Boot klar. Okay. Und sobald hat die Fenny zurück und fahren wir hinüber. Seite hier? Schön. Warum hast du 18-mal geblinkt? Was ist los? Was hat das zu bedeuten, Onkel Quentin? Ach, das ist schwer zu erklären. Die Sache ist die... Ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, es ist noch jemand auf dieser Insel. Das ist ja entsetzlich. Wie kommst du da drauf? Als ich meinen Versuch gestern Abend beendet hatte, hörte ich jemand husten. Kannst du dich nicht getäuscht haben? Na, dachte ich zuerst auch. Aber diesen Zigarettenstummel hier, den konnte ich mir nicht einbilden. Ganz fest und frisch ist er. Was? Wow. Nun, ich rauche keine Zigaretten und von euch auch niemand. Also, wer hat die Zigarette geraucht? Wie kam der Betreffende hierher? Was willst du jetzt machen? Ich möchte Timmy gern hier haben. Georgie, würdest du ihn bei mir lassen? Natürlich, du kannst ihn haben, Vater. Aber ich muss dann auch hier bleiben. Nein, nein, nein, nein, das geht nicht, Georgie. Unmöglich. Kommt gar nicht in Frage. Ich brauche ihn allein für meine Sicherheit. Das geht nicht. Ach, sei nicht so selbstsüchtig. Wenn es Timmy überlassen wäre zu entscheiden, dann würde er bleiben. Das weißt nicht. du ganz genau, auch ohne dich. Na, Timmy? Siehst du, er legt sich neben dein Vater, als ob er sagen wollte, jetzt weißt du, was ich für richtig halte. Timmy kennt seine Pflicht. Du solltest stolz sein auf ihn. Bin ich auch. Also gut, ich lasse ihn hier bei Vater. Onkel Quentin, wie lange willst du hier noch rumexperimentieren? Nur noch ein paar Tage. Du ist ein braver Hund, Timmy. Seht ihr, die Drähte auf der Spitze leuchten? Wunderschöner Anblick, nicht? Ja. ja. Du erfindest doch wohl keine Atombombe oder sowas. Ich würde meine Zeit nie mit Dingen vergeuden, die gebraucht werden, um Menschen zu töten oder zu verstümmeln. Nein, nein, nein. Ich erfinde etwas, das für die Menschheit von großem Nutzen sein wird. Geduld, Geduld, ihr werdet es bald erleben. Vater, ich lasse dir, Timmy. Willst du dann auch etwas für mich tun? Was soll ich tun? Wenn du morgens in den Turm hinaufgehst, um uns rüber zu blinken. Dann nimm bitte Timmy mit drauf. Ich werde ihn mit dem Fernglas vom Küstenwächter sehen können und wissen, dass auch mit ihm alles in Ordnung ist. Gut, Georgie, das verspreche ich dir. Doch, bist du jetzt zufrieden? Ja. Mit Timmy müsste eigentlich alles gut gehen. Er ist mehr wert als ein Dutzend Polizisten. Nun gut, mein Junge, 18 Blinkzeichen mache ich, wenn ich euch hier haben möchte. Und jetzt lasst mich bitte wieder allein. Alles gut. gut. Wiedersehen. Wiedersehen, viel Glück. Viel Glück. Ins Wasser. Ablegen. Was? Auf Wiedersehen, Timmy. Gib auf dich Acht. Glaubt ihr, dass ein unbekannter Feind auf der Insel das Versteck vom Onkel kennt? Ich hoffe es ja nicht, sonst könnten sie ihn leicht einsperren. Na, wenn jemand da ist, dann bestimmt nicht um Onkel Quentin einzusperren, sondern um sein Geheimnis zu stehlen. Timmy ist dabei. Das Tier könnte ein Dutzend Feinde zur Strecke bringen. Nicht, wenn sie Schusswaffen haben. Äh, es hat doch keinen Sinn, über solche dumme Sachen zu grübeln. Äh, was machen wir heute Nachmittag? Ich gehe auf jeden Fall zum Küstenwächter. Dann gehen wir anderen natürlich mit. Ja, klar. Der Küstenwächter war ein netter, freundlicher Mann. Er saß wie gewöhnlich vor seiner Hütte, hämmerte und sang. Na, wie gefällt euch dieser Bahnhof, den ich da mache? Oh ja. Das gefällt mir besser als alles, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Ja. Der Schaffner, der Bahnwärter und die Reisenden warten nur noch darauf, bemalt zu werden. Martin hat mir versprochen, mir die Arbeit abzunehmen Aber er hatte einen Unfall Was? was? Wieso? Was ist ihm denn passiert? Ach, ich weiß nicht genau, sein Vater hat ihn heute Morgen getragen Vielleicht ist er ausgerutscht und hingefallen Geht doch mal hin und seht nach ihm Machen wir sofort ja, Das finde ich auch Ja klar, wir müssen wissen, was da passiert ist und Dann aber los, es wird gleich anfangen zu gießen Ja, ja schnell Ich habe Angst. Das ist die Stimme von Herrn Lauscher. Der ist wütend durch die Hintertür verschwunden. Geht wahrscheinlich ins Dorf. Wer hätte gedacht, dass ein so freundlich lächelnder Mensch eine so raue und brutale Stimme haben kann. Ach. Hallo, Martin. Wir sind's. Dürfen wir reinkommen? Ja, mein Vater ist ins Dorf. Selbst nicht wiederkommen. Was ist denn passiert? Was hast du? Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Am Steinbruch bin ich ausgerutscht und ein Stück hinuntergerollt. Sowas Dummes. Du hast deinem Vater doch nichts von der Höhle unter der Felsplatte erzählt, oder? Doch, aber ich habe es nur ganz nebenbei erwähnt. Komischerweise wollte er dann gleich hingehen und das Versteck angucken. Ach, Journalisten sind wohl immer so. Sie wollen immer dabei sein, wenn es etwas zu durchsuchen gibt. <lacht> ist doch ihr Beruf. Schon gut, Martin. Schwamm drüber. Ist es nicht langweilig hier so allein im Bett? Ach nein, ich mal ja gern. Guck mal, hier sind ein paar von meinen Bildern. Nein, die die schönen Donnerwetter, die sind aber toll. Hält dein Vater sie nicht für gut genug, dich als Künstler ausbilden zu lassen? Ach was, er hasst meine Bilder. Ich muss sie immer verstecken. Er meint mal sei seine krankhafte Beschäftigung. Aber wo ist denn Timmy? Ihr habt doch gesagt, er kommt immer mit euch. Den haben wir zu Hause gelassen. Dem geht's gut. Dick schaute George verwundert an. Er hätte bestimmt gedacht, dass sie Martin sofort erzählen würde, wo Timmy war. Ich muss heute Morgen ein paar Ferienaufgaben machen. Und ja. ich habe kein bisschen Lust dazu. Ich habe es schon viel zu lange aufgeschoben. Aber es wäre auch für dich gut, Dick. Ja, naja. Gut, dann werde ich auch in den sauren Apfel beißen. Mein ist wird ja, sowieso schwer beschäftigt. Äh, George, du bist doch nicht böse, wenn du den Küstenwächter allein aufsuchen musst. Nein, kein bisschen. Ich bin bald wieder zurück. Gleich nach halb elf, sobald ich Timmy und Vater gesehen habe. Okay. Wie ein Wirbelwind. Weg ist sie. Na wirklich. Du bist ja ganz außer dir. Was ganz rot los? und zerzaust. Es ist was passiert. Timmy war nicht da. Äh, was sagst du da? Du zitterst ja vor Aufregung. Es ist seltsam, Dick. Ich sage dir, Timmy war nicht im Raum, als die Signale kamen. Ach. Ich habe genau durchs Fernglas gesehen. Und plötzlich ist jemand in den kleinen Glasraum gekommen. Aber Timmy war auf jeden Fall nicht dabei. Mhm. Die sechs Blitze kamen, der Mann verschwand. Kein Timmy. Ich bin so furchtbar unruhig. Mhm. Vielleicht hat dein Vater Timmy einfach vergessen. Ja eben. Wenn du Onkel Quentin gesehen hast, ist doch alles in Ordnung. Aber er hat es mir doch versprochen. Er hat es mir versprochen. Nun werde ich mir den ganzen Tag Sorgen machen. Warum bin ich nicht bei Timmy geblieben? Ach, warte doch bis morgen früh. Dann wirst du Timmy gesund und munter sehen. Ja. Ach komm, sei wieder fröhlich. Timmy, geht's schon gut. Aber George war nicht zu bremsen. Bis zum nächsten Morgen warten? Nein, das kam nicht in Frage. Sie nahm ihre Taschenlampe, lief in die Speisekammer, holte einige Esswaren, packte alles in eine Tasche und lief aus dem Haus. Es war alles einfacher, als George erwartet hatte. Das Wasser war vollständig ruhig. Der Mond glänzte auf dem Wasser und mühelos fand sie den Weg durch die Klippen. Auf der Insel ging sie sofort durch den zerfallenen Torweg in den Schlosshof und kam zu dem kleinen Steinraum. Es war stockdunkel darin. Aber George hatte keine Angst. Sie knipste die Taschenlampe an und suchte nach einem verborgenen Gang hinter den Steinen. Plötzlich glitt ein Lichtstrahl durch die Kaminöffnung. Schnell kroch sie in eine Ecke. Ist das Vater? Er hustet ja manchmal. Das ist Vater auch nicht. Da gibt es also zwei unbekannte Feinde, die den Arbeitsraum von Vater kennen. Aber was ist mit Vater und Tini? Sie gehen zum Turm. Hoffentlich bleiben sie lange genug, damit ich die Stelle suchen kann, woher sie gekommen sind. Eine riesige Öffnung. Wie ein gehendes Loch. Richtige Stufen. Ich gehe hinunter. Wohin die wohl führt? Du lieber Himmel, jetzt bin ich schon ganz tief unter der Erde. Was ist das für ein furchtbares Getöse? Macht Vater eines seiner Experimente? Nein, es muss das Meer sein? Ich bin jetzt unter dem steinernen Bett der Felsenbucht. Wie war das noch? Oh ja, er sagt, er brauche Wasser über sich und um sich herum. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Sein Arbeitsplatz ist irgendwo hier unten. Das müssen die Drähte sein, die dieses Geräusch verursachen. Aber da, am Tisch sitzt der Vater. Kein Zeichen von Timmy. Vater! Vater, was ist denn los? Wo ist Timmy? Du bist das wirklich? Lieber Himmel, das ist unmöglich. Du darfst nicht hier sein. Hast du die beiden Männer gesehen? Mhm. anscheinend sind sie zum Turm gegangen. Gut, dann haben wir eine Stunde Frieden. Wie sind die denn hergekommen? Die sind mit Fallschirm auf die Insel gesprungen. Sie wissen um mein Geheimnis hier. Das Mittel, womit man Kohle, Koks und Öl ersetzen kann. Diese meine Erfindung wird der Menschheit die Hitze und Kraft und Energie geben, die sie benötigt. Wir brauchen keine Bergwerke mehr. Das wäre ja eines der wundervollsten Dinge, die die Welt je gekannt hat. Es soll auch ein Geschenk an die ganze Menschheit sein. Aber da sind Männer, die mein Geheimnis für sich wollen und sich daraus ungeheuer viel Gewinn erhoffen. Wie gemein. Nun, ich arbeitete mit mehreren Kollegen an diesem Gedanken und einer von ihnen hat uns verraten. Das habe ich mir schon gedacht. Er hat irgendwelchen einflussreichen Geschäftsleuten von meiner Idee erzählt. Und deshalb bist du hierher gegangen, um im Geheim deine Experimente zu verwirklichen? Ja. Und weil ich dazu Wasser über mir und um mich herum haben muss. Wenn dieser Gang wirklich unter das Meer führen würde, dann wäre das der denkbar günstigste Platz, um meine Versuche zu beendigen. Und jetzt haben mich diese Burschen doch gefunden und halten mich gefangen. Armer Vater, kann ich dir helfen? Ich könnte zurückfahren und dir Hilfe bringen. Ja, das ginge. Aber du darfst dich nicht von den Männern sehen lassen. Wo ist denn Timmy? Als ich heute Morgen zum Signalisieren auf den Turm wollte, stürzten sich diese beiden Männer auf mich. Timmy ist ein wundervoller Hund. Er warf sich sofort auf die Schurken, aber irgendwie fing einer ihn mit einer Seilschlinge ein und hätte ihn fast erwürgt. Armer Timmy, ist der... Glaubst du, ist ihm etwas passiert? Nein, bestimmt nicht. Den Worten der Männer konnte ich entnehmen, dass sie ihn in einer Höhle eingeschlossen haben. Na, hoffentlich. Ich gehe ihn jetzt suchen. Ich muss ihn finden. Nein, Georgie, komm zurück. Ich muss dir erst etwas ganz Wichtiges anvertrauen. Was ist das? Ein Buch, worin ich mein Experiment aufgezeichnet habe. Ich möchte, dass du es aufs Festland bringst. Lass es nicht aus den Augen. Wenn die Männer es in die Finger bekämen, hätten sie alle Informationen, die sie brauchten. Du kannst dich auf mich verlassen. Falls mir etwas zustoßen sollte, wird dieses Buch meinen Mitarbeitern immer noch eine Möglichkeit geben, meine Gedanken zu verwerten. Hier ist es. Ich werde diese Kostbarkeit hüten wie mein Augapfelvater. Aber jetzt muss ich Timmy suchen. George verließ ihren Vater. Das kostbare Buch hatte sie in der großen Tasche ihres Regenmantels verstaut. Sie ging in die benachbarte Höhle. Dann lief sie den Gang hinunter, der sich durch die Felsen schlängelte. Ihre Taschenlampe beleuchtete einen großen Stein, der eine kleine Höhle an der Seite des Ganges abzusperren schien. Timmy! Ja, Timmy, ich komme. Ich hole dich raus. Schnell. Wir müssen fort aufs Festland. Was haben Sie nun mit dir gemacht? Wir müssen ganz dringend Hilfe für Vater holen. Ich habe hier ein sehr wichtiges Buch in meiner Tasche. Stell, ihn. da ist jemand. Ich weiß nicht, wer Sie sind und woher Sie kommen. Aber wenn Sie es gewagt haben, den Hund zu befreien, werde ich ihn erschießen. Haben Sie gehört, was ich sagte? Nun? Haben Sie gehört? Ich lasse mir jetzt nicht alle Pläne verderben. Wer sie auch sind, kommen sie den Gang herauf. Komm, Timmy. Timmy, lauf schnell weg und versteck es irgendwo. Hier, nimm Vater's kostbares Buch zwischen die Zähne, nimm es mit und verstecke dich, bis die Luft rein ist. Schnell, Timmy. Wollen Sie endlich den Gang heraufkommen oder nicht? Es würde Sie reuen. Wenn ich komme und Sie holen muss, werde ich den ganzen Gang entlang schießen. Ich komme ja schon. Du lieber Himmel, so ein Kerlchen. Was tust du denn hier? Wie bist du hergekommen? Ich wollte meinen Hund befreien und meinen Vater suchen. <lacht> George ist fort! Was ist los? George ist fort? Hey, ich hätte mir denken können, dass sie eine Dummheit macht wegen Timmy. Meinst du, sie ist zur Insel gefahren und finstern und ganz allein? Hä? Aber oh. das ist ja Timmy! Timmy, Timmy wie kommst du denn hierher? Wo ist George? Und was hast du denn in deinem Maul? Ein Buch. Komm, Timmy, brav. Ein Buch mit Aufzeichnungen. Alles Onkel Quentin's Handschrift. Ich muss es im safe aufheben. Es ist äußerst wertvoll. Wie kam Timmy nur dazu? <lacht> möchte ich auch wissen. Tja. Was hast du denn, Timmy? Ich fürchte, George ist was zugeschlafen. Vielleicht hat sie ihn im Brot gebracht und ist todmüde am Strand eingeschlafen. Wir müssen unbedingt nachsehen. Ja, komm. Na geht und zieht euch warm an. Puh, ich habe eine schreckliche Familie. Dauernd hat man Scherer waren Was soll das bedeuten? Gut, dass wir Taschenlampen dabei haben. Glücklicherweise ist es heute trocken und wir können leicht hinunterklettern. Ach. Hier, kommt hierher! Beeilt euch! Timmy ist in den Gang unter der Felsspalte gekrochen, den wir damals schon untersuchen wollten. Vielleicht finden wir George dort. Und wenn sie nicht da ist? Ach, regt dich nicht auf, wir finden sie schon. Aber ich kann nicht verstehen, warum sie hierher gegangen ist. Seht mal da, ist das nicht Martin? Na nun? Hey, du wirst aber früh auf. Willst du Gartenarbeiten machen? Wozu denn die Spaten? Martin, hast du George gesehen? Nein, ich schwöre Dann es. Sag mir doch bitte, was du so früh am Morgen mit dem Spaten machst. Wartest du auf deinen Vater? Ja. Und was habt ihr vor? Wollt ihr den Gang untersuchen? Ja. Ach, ihr wisst ja gar nicht, was es heißt, keinen Vater und keine Mutter zu haben. Dieser Mann ist doch gar nicht mein Vater. Er ist mein Vormund, aber er hat mir befohlen, ihn Vater zu nennen, wenn wir bei der Arbeit sind. Arbeit? Was für Arbeit? Alles niedrig und gemein. Herumschnüffeln mhm. und über andere etwas erfahren. Dann Geld erpressen, damit wir nichts sagen sollen. Gestohlenes gut verkaufen. Und Leuten helfen, so bösen wie denen, Aber die hinter dem Geheimnis äh eures Onkels hier sind. Die haben vor, die Felseninsel zu sprengen. Und das ist das Schlimmste, in was ich hineingezogen worden bin. Ich weiß, dass euer Onkel dort ist. Und vielleicht auch George. Woher weißt du das alles, Martin? Mein Vater, nein, mein Vormund hat einen Radiosender und Empfänger. Das wisst ihr ja. Und die Burschen auf der Insel auch. So können sie leicht mit Verbindung aufnehmen. Sie wollen eurem Onkel das Geheimnis entreißen, diese fiesen Kerle. Wenn ihnen das aber nicht gelingt, wollen sie die ganze Insel in die Luft sprengen. Dann soll niemand das Geheimnis erfahren. Aber mit dem Boot können die Burschen nicht entkommen, weil sie den Weg durch die Felsen nicht kennen. Ja, wie denn sonst? Sie sind ganz überzeugt, dass die Höhle, die Timmy hier entdeckt hat, unter das Meer führt und unter dem Meer zur Felseninsel hin eine Verbindung hat. Es gibt auch eine alte Karte, aus der Ach, dort wieder so. vorgehen soll, dass es einmal einen Gang unter dem Meer gegeben hat. Na ja, und dann können die Kerle von der Insel fliehen. Hm, na klar. Jetzt verstehe ich endlich, wie Timmy von der Insel herübergekommen ist. Darum hat er uns auch hierher geführt. Wir sollen George und Onkel Quentin auf der Insel befreien. Mhm. Vielleicht brauchen wir diese Schaufeln, Martin. Willst du uns helfen? Wenn ihr mir vertrauen wollt, gern. Aber klar doch. N, du kannst nicht mitkommen. Du musst heimgehen und Tante Fanny berichten. Ist gut. Tschüss dann, N. So, hier müssen wir rein in den Gang. Während die übrigen Kinder hinter Timmy her den Gang entlang schlichen, kletterte N. die steile Wand des Steinbruchs wieder hinauf. Nein. oh Gott, der Herr Lauscher! Martin! Martin! um alles in der Welt steckst du, Martin! Hilf mir! Oh. Ich glaube, ich habe mir ein Bein gebrochen. Oh. Ende, hey, kannst du Hilfe oh, holen? Sie sind ein ganz gemeiner Kerl! Martin ich gesehen? werde keine Hilfe holen! Ich muss es Tante Fanny sagen. Sie wird schon wissen, was wir tun müssen. Inzwischen waren Julian und Dick, Martin und Timmy vor der Höhle, wo Onkel Quentin seine Papiere und Bücher hatte. Onkel Quentin, da sind sie ja. Timmy, wo warst du denn? Julian, Dick, Martin. Wie kommt ihr denn hierher? Was ist mit meinen Aufzeichnungen? Timmy hat ein Buch gebracht und Tante Fanny hat es sofort in den Safe gelegt. Und dann hat er uns hierher geführt. Wo sind die beiden Männer? Irgendwo auf der Insel. Was? Ich habe volle sieben Stunden Bedenkzeit bekommen, um mich zu entscheiden, ob ich mein Geheimnis preisgeben will oder nicht. Diese Zeit ist gleich abgelaufen. Das Licht ist aus. Nicht. Stehen bleibt. Wenn Sie sich bewegen, schieße ich! Wollen Sie uns jetzt Ihr Geheimnis verraten oder nicht? Nein. Dann wollen Sie also die ganze Insel und Ihre Arbeit in die Luft fliegen lassen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden nämlich auch in die Luft fliegen. Niemals können Sie mit einem Boot entkommen. Sie werden auf die Felsen auflaufen. <lacht> halt mal dein loses Maul, ja? Die Männer müssen auf jeden Fall durch den unterirdischen Gang. Onkel Quentin, wir müssen unbedingt fliehen, am besten mit dem Boot. Machen wir, dass wir wegkommen, bevor es eine Explosion gibt. Wenn ich nur auf meinen Turm könnte. Das geht nicht, das ist ja. zu spät. Ja. Wenn ich nur in den Glasraum könnte, dann wäre es für mich ein leichtes, all ihre Pläne von wegen Explosion zu zerstören. Ich nehme an, dass Sie die Kraft aus den Drähten benutzen wollen. Vater, dann versuch's doch. Beeil dich. Wir sind eingesperrt. Wir sind in der Falle. Da, da ist doch, was sind der Mauer? Das sind doch Stimmen. Eine ganze Menge Stimmen. Aber wer kann das sein? Ich weiß, ich weiß. Es sind die Fischerleute, die mit ihren Booten herübergekommen ja. sind. Deshalb haben die beiden Natürlich. nicht pünktlich bis halb elf gewartet. Mhm. Natürlich, sie haben die Fischerboote kommen sehen. Aha, N wird sie geschickt haben. Und hat Fanny. Hier, hier sind wir, hier. unter dem Stein. Komm, bewegt den Stein. Holt uns raus. <lacht> noch ein bisschen weiter. Anne. <lacht> oh, <fuck>. oh, <lacht> oh, das, ja, das ist doch Zeit. Zeit. Wo ist denn auch der Quentin? Er ist noch zum Turm gerannt. Stört er den Turm? Können wir helfen? Es ist alles gut. Ich kam noch zur rechten Zeit. Die Kraftwelle im Turm ist zerstört. Wir sind alle gerettet. Zehn Minuten weiter und es wäre zu spät gewesen. Bravo, Onkel Quentin. Oh, sehr, sehr gut. gut. Oh. Gott sei Dank, Anne. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Tante Fanny hat alles organisiert. Und wo sind jetzt die Banditen? Die versuchen durch den Gang unter dem Meer zu entkommen. Mhm. Wir müssen sehen, dass wir so schnell wie möglich rüberrudern, um die Burschen im Steinbruch abzufangen. Mein Gott, dann finden Sie dort Herrn Lauscher mit einem Herr gebrochenen Lauscher? Bein. Ich habe ihm noch zugerufen, er sei ein ganz gemeiner Mensch. Ein Lauscher im Steinbruch, dachte ich mir doch. Das ist ich traurig, Martin. Wir wollen alles mit Onkel Quentin dransetzen, dass es dir nicht schlecht geht. Mhm. Du hast uns geholfen und unser Los geteilt. Und wir wären niemals durch die Felsbrocken gekommen, wenn wir nicht dich und deine Schaufeln gehabt du, hätten. Bist du, Julian? Nun aber los. Weil wir uns. Ja, los mm <laughs> Sobald die Boote die Küste erreicht hatten, rannten Julien, Dick und Onkel Quentin mit Timmy zum Steinbruch. Hier wartete auch schon die Polizei, von Tante Fanny alarmiert. Unauffällig postierten sie sich vor den Geheimgang, um die Verbrecher abzufangen. Wer kommt denn da aus dem Felsloch gekrochen? Guten Tag, Johnson. Wie geht's Ihnen? Ja, Sie haben gewonnen. Jawohl, in der Tat. Ich habe auf der ganzen Linie gewonnen. Mein Geheimnis ist gerettet. Und nächstes Jahr werde ich es der ganzen Welt preisgeben. Verdammt! Ha, da ist ja auch, mein lieber Herr Pops. Wie hat Ihnen der Spaziergang unter der Erde gefallen? Sehr witzig. Wir haben es viel schöner gefunden, über das Meer hierher zu kommen. Und jetzt, Herr Wachtmeister, Tun Sie Ihre Pflicht, bitte. Ist die geblieben? Er wollte uns doch entgegenkommen. Wahrscheinlich ist er schon mit seinem gebrochenen Bein im Gefängniskeppenhaus. Die beiden Burschen wurden in einen Polizeiwagen gepackt und fortgefahren. Die fünf Freunde und alle anderen begaben sich ins Felsenhaus und freuten sich auf ein reichliches Mahl. Oh, dieses Abenteuer wäre vorüber. Wie komisch, als wir mittendrin steckten, empfand ich es gar nicht so. Aber jetzt weiß ich, dass es doch ein Abenteuer war. Und <lacht> was für alles. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und Josh und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt